Afară-i toamnă, afară-i toamnă, frunză împrăștiată, iar vântul zvârle în geamuri grele picuri. Ci tu citești scrisori din roase plicuri și într-un ceas gândești la viața toată iar ți timpul tău cu dulci nimicuri, n-ai vrea ca nimeni ușa ta să bate, dar și mai bine când afară izluată să stai visând la foc, de somn să picuri. Și eu astfel privesc din jeț pe gânduri, visez la basmul vechi al zânei d în jurul mii ceața crește rânduri, rânduri. Deodată aud foșnirea unei rochii, un moale pas abia atins de scânduri și mâini subțiri și regi mi-acopăr ochii.